Ryder benachrichtigte sofort die Fellfreunde. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Ja, los, komm, Alle flitzten sofort los, bis auf Chase, der immer noch in seiner Schlafmatte feststeckte. Ach, hey, wartet auf mich. So schnell er konnte, robte der kleine Schäferhund den anderen hinterher und erreichte schließlich den gläsernen Fahrstuhl. Ja, ja, ja, ja. Hey, Marshall, du warst diesmal nicht der Letzte. Das war noch nie vorgekommen. Hm. Umso besser. Auf dem Weg nach oben schlüpften die Freunde in ihre Einsatzanzüge und überprüften die Rucksäcke, in denen all die Dinge steckten, die sie bei ihren Einsätzen brauchten. Alles war vollständig. Es konnte losgehen. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit. Fellfreunde, wir haben einen dringenden Notfall. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Dichter Nebel zieht über die Abenteuerbucht. Captain Tolpatsch sitzt auf dem Meer fest und das Leuchtturmlicht brennt nicht. Schiffe brauchen das Licht, wenn's neblig ist. Mhm. Wenn wir das Licht nicht reparieren, könnte das Kreuzfahrtschiff die Robbeninsel streifen. Wir müssen uns beeilen. Zuma? <lacht> du fährst Chase mit deinem Luftkissenboot übers Wasser, okay? Ab ins Wasser! Chase! Yeah. Ich brauch dich draußen auf der Robbeninsel. Wir können dein Licht im Leuchtturm einsetzen, solange bis Captain Tollpatsch zurück ist. Das ist ein Fall für Geheimspiel und Chase. Der Rest von euch bleibt schön wach. Ich könnte euch nämlich brauchen. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Zuma war zuerst an der Rutsche. Sie führte von der Zentrale im obersten Stockwerk ganz nach unten zu den Fahrzeugen der Paw Patrol. Und der kleine braune Labrador liebte es, sie hinabzurutschen. Schnell sprang er in sein Luftkissenboot. Schäferhund Chase ließ sein Polizeiauto dieses Mal stehen. Er brauchte nur seinen Rucksack mit der Ausrüstung, hüpfte hinter Zuma auf das Luftkissenboot und hielt sich gut fest. Ryder erwartete die beiden schon auf seinem Quad. Sie mussten sich beeilen, es war bereits dunkel geworden. Also gaben sie Gas und hatten im Handumdrehen den Strand erreicht. Rettungsweste aufblasen. Schnell drückte Ryder auf einen Knopf und unter den Rädern seines Quads erschienen Kufen, mit denen er über die Wellen sausen konnte. Zuma und Chase waren dicht neben ihm. Der Nebel kommt immer näher. Er wird bald die Robbeninsel erreichen. Wir müssen uns beeilen.